Ганна Барвінок Шорт у кріпацтві Був собі дід Богоугодний Такий, бачите, що ні півслова не збреше Нікого на волосину не скривдить І була в того діда баба Та й приєхідна не дав їм Бог за молоду діток, так їсть його баба та їсть. Вже з того діда зосталося не більше снасти, як на малу дитину, усього з'їла. А його Бог якось таки держить на світі. Зовсім від землі прихилився, а Бог його держить. І діло він робить, і пахарства не кидається. Сказано, сила Божа в немоці звертується. От бабій нудно, чого сей дід на світі живе? Покину пепського діда, думає собі, та й покинула до сусідків просилась. До такої ж, як сама Яги, аби хоч син свого старого збагнітувати. Бачить тоді бідолахи, що зовсім лихо, пішов до церкви, помолюсь, думаю, господеві, як він звелить мені горювати на старості літ моїх, так горюватиму». А жив той дід-богу годний на очибі за греблею. Гребля придовга, а ще на провесні грязь придалась. Важко було ті маси плентатись до церкви, Та вже, мислить собі, якось доплентаюсь. Че й до вутрині не дзвонили, а це було в неділю. Ще тільки, що почали з села овечат на перший ряст зганяти, дід заздалегоди піднявсь, палецьку взяв, шкандибає. А чорт саме тоді притаївся під греблею, щоб звести парубка з дівчиною. Був парубійко в тому селі убогий. Да такий же. До того не тяга, що ніхто не хоче за його заміж йти. А село багате, це господарі, самі живуть, то їм про приймака хоч і не кажи. Було і дівча, сиротятко, ні батька, ні матері не знало, так багатильські хлопці на неї не дивляться. От і полюбилися, віднота та одно одного. «То що ж? Як їм побратись? Де жити? Хто їх у двірі з дітворою прийме?» Чорти думає. «Ей, постойтесь, я вас під вербою без попа у дружу, та й розплоджу з вас тіло кодло старчат». Паробок був за зайнаймита, а дівчина в другого хазяїна за наймочку. От і повиганяли вони овоча раніше всіх, щоб неприлюдно побачитись. Чортя, кажу, сміхається, як то він піддасть їм весняного тепла. Аж гурк. щось хлопостить по столами. Швака. Ще по грязі. Сидіт, іде до церкви. Тут саме в дзвона бовкнули. Дід наше зняв гарненько чапочку, перехрестився. Чорта аж у печінках запекло, що дід ще й охрестився. Як вискочив, як пхне старого з греблі, так і плюснув. Дідок у калюжу, що робити? Старому, як малому, давай кричати, аж заплакав з немоги. А дівка з парубком тільки що зійшлися до купочки. Чують? Лемент. Прибігли, звели діда. Він увесь обмок, труситься. Парубок скинув із себе латану. — Сирячину вдягнись, дідусю, та як ідем із церкви, так зайди до хоми, що підкручую, святина твоя просохне, а я вже і так побуду, не дуже холодно. Пішов дід, подякувавши до церкви, а чортяка до парубка. — Давай, загрівати його, щоб займав дівчину. Так нічого не вдіє, бо весняний вітрець так і проймає хлопця, не до жартів. дівка хоч і пригорнулася б до нього, та в нього інша вже думка, тільки разинку поцілував та й побіг на кручу до хоминої хати, а хата в того хоми така, що й вікна в землю повгрузали». Так він колочками пообгороджував, щоб свинота не повибивала. Та був Хома усім приятель і лихим, і добрим. Хоч і вкрав би хто яку одежину, то він переховає. От і висушив парубку його дідову свитину. Тим часом Бог покликав перед себе чорта. А що це ти вкоє, вся віра? Один у мене був чоловік на все село правдивий, так ти і з того насміявся? Оце ж знай, псапинати личино, щоб ти само дідусеві три годи, як три дні, кріпаком був. Та гляди мені, коли, діду, буде яка пригода або що, так і не думай. У мене не відбрешешся. Грізно таки злумонів господь на начисто аж блискавка по всьому небу. Сейнула й громом усю землю схитнуло. Почухав чорт проміж рогами. Ні дититись, мусив йти в кріпацтво. А дід кладе собі, любенько, поклони в церкві, та й не знає, чогось отак так б ввелась по кругу церковної бані. Чого так земля страшно схитнулася? Отправив отець Яків утренню. Пішов віддихати, Бо він у нас на ноги кволи, Так не швидко до служби дзвонить. Бо годний дід Собій думає, що ж, Тепер я одинокий, Скотинку нікому доглянути, Борщику нікому зварити, Піду додому, Нехай Господь мені дарує, Що служби Божої. Не ділись неї, не чутиму. Не. Пішов, іде повз кручу, аж парубок йому назустріч суху свитину виносить. Одягнув його, підперезав, діди каже, паровце, не дав мені Господь, милосердний діток, взяв би я тебе за сина, то що ж йому той хлопець. Я вчора саме рік дослужив, так і будемо в купі жити. Бо і я собі один одним, як пучка. От тільки горе, каже дід. Баба мене вчора покинула. Та чув я, дідусю, каже парубок. Ти мохотніш мені до вас іти. А я вже ми, хлопче мій бурлакуючи, справимось. Коли б ти знайшов собі дівчину та одрузився, а в мене хвалити Бога, і земелька є, і волики є, тільки в Господі нікому бути, як підемо орати. Та я маю на прикметі дівчину, а парубок, тільки щоб не було вам, дідусю, важко, як ми удвох до вас у хату перейдемо. — Яка ще вагота, хлопче, — каже си богоугодний бір, — та коли б Господь благословив вас дітоньками, так я б їх мав за рідних онучат. Слово по слову, в одну хвилину порадились, коли й дівку сватати, коли й весілля справляти, хома зараз тут свого кирпу тіць, бо він у нас кирпатий на всю околицю. Я, каже, піду з дідом у старости. Тіта ж на ногах не стоїть. Почув не борак душею, що й на його зглянулась доля. Так що ж довго відкладати? Не теряймо щасної години. Та я, каже, хома, хоч і сьогодні, а паробок до сього торгу і пішки. Ось я побіжу додому, труситься з в дід, та, впоравшись, прибіжу до тебе. Про мене відмовив хома. Полине дід голубом сивим до свого двору, підскакує, сміхається, забувся й про бабу. Колись зирк, аж у його щось веститься. По — А що ти за чоловік? Чого тут вестися? — питає дід. — А це вже чорт, розпочав своє кріпацтво. Що скаже? Так і так, ніде мені в світі прихилитись. З новигою, за волокою, приймайте дідущу найми. Вже я й скотинку васу понапував. — Неспромога моя, — наймета держати, — відказав дід. Та я за шматок хліба в доброго чоловіка служитиму, — каже йому чертяка. У мене така вдача, що я і страви не їм, а взявши окрайчик хліба, так собі і прохарчуюсь ходячи. Оце нехай Бог криє, дивуючись, відказав дід. Мені хіба жаль страви? Та в мене, бач, хата маленька. А ще ж я приймака приймаю, так ніде гаразд і лягти тобі в хаті. А нащо мені в хаті лягати, каже чорт. Я хати змалку не знаю. А в холодне чужяк. У О, а мені все рівно, що зима, що літо. Так я обтерпівсь, не маючи собі притулку. — Чи справді? Та все ж дивно і слухати. Та б не дивувались би ви, дідусю, коли б знали, в якому пеклі зріс я з малечку. Збигнув плечі Мадід. А чорт йому в ноги та й знай просить, щоб прийняв за шматок хліба, бо весь мир його цурається. За що ж тебе цураються, люди? питає. А за мою вдачу, що живу собі різно. Окреме їм, окреме сплю. Та й не люблю гурту людського. А діло за мною зроду не стояло. Ось погляньте, дідусю, як я б у дворі у вас поприбирав. Дивиться дід, аж усе позмітано, позгрібувано, чи кизяк, чи трісочка, або цурпалок, да кусе в купку, позагортувано, і дровець на дровітні. — Нарубано. — Ну, каже, ради святого дня не годилось би всього цього робити. — Нема в мене свята, — каже чорт. Я не загуляюсь, не зап'янствуюсь, не засплюсь. І на великий день, як день, як ніч, разу-раз ступаю та працюю, і собаки не держу. такий я сторожкий. З, горлу, з бубличком під повіткою і миша не пробіжить, щоб я не почув. От таки я, дідусю, вдався. Та й служиш по людях за шматок хліба? От так, як бачите. Прийміть мене, дідусю, бо я вже й світ пройшов, всюди мене цураються. Змилосердився дід, прийняв чорта. За шматок риба. А чорт уже йому і в печі затопив, і картоплю на юшку на скріп, і буряків на борщ накресив, тільки горщики поприставляти. Наварив діто бідати, кличе чорта. — Ні, дуже, обідайте самі, я страви не вживаю. А як йому вживати страву? Коли чоловік, сівши до трапези, зараз благословиться, охреститься, та ще й шапку треба зняти. А під шапкою в його, звісно, роги. Оце химерний наймит, думає собі бідувачий дід. Ну, то глядай же домівки, каже пообідавши. Як тебе не ім'я? Ніяк. Нема в мене ніякого імення. А як же до тебе по людях звали? Та так і звали. Ти, та й годі. От скажете тільки, гей ти, а я зараз у чую. Ну, все так, що наймить. Аж моторосно якось дідові. Та вже прийняв не проганяти з двора, мов того пса. Так чорт стоїть перед ним, скривившись, мов середа на п'ятницю. Як того бідолашного від себе прогнати? Весь мир його оцурається, е? нехай вже буде хоч у мене притулок. Так собі міркуючи, потяг Богу, годний дід на кручу. Пішли з хомою, висватали дівчину, яке там сиріцьке сватання. Аби закон сповнити, незабаром у весілля справили, дідова хата помолодшала. Любота гарно у трьох живуть, а чорт усе осторонь. Спершу було всім чудно, далі попривикали. Така вдача, ну що ти чинитимеш? І не видно чорта у дворі. А діло за ним не стоїть. Двір так окукобив, мов кубелечко, коти не доглядає. Бай курей, і тих за ним не вспіває молодиця попередивлятись. І хоч би де знеслась інша прихискувата курка, він те яєчко знайде і принесе. Писклят нависиджували безліч, хоч би тобі один розболток, усі яйця квочки полупили. А що вже в полі на оранці, де діду старими ногами, за наймитом і не поспішитись, на силу молодий хозяїн, той уже приймав справиться. Волики в нього бігають, мов поросята, а плужок так і пливе, та ніколи що не поламається, хоч і сокири в поле не бери, а скотину за ніч так понапасає, що боки повирівнюються, мов сажових свиней. От так чортяка відбував кріпацтва. Дивиться баба збоку, як у діда йде все, мов по маслу. Та розривається з досади. Стала думати, як би звести його з хазяйства. Попередушую йому курей. От і крадеться. На горище, бо собака на бабу не гавкає, а що, усю ніч не спить, то й бачить, він драбину прийняв, та як загорчить на горищі, баба як поточиться, як бебехне з горища на сило встала. Очунявши думає, «Ах, все я не знаю, чого злякалась. Ось піду, йому теля до корів повипускаю, нехай пообсисаються». Ліце крадеться в хлівець, а чорки з хлівця назустріч. «Очі червоні огняні!» а знізди ріскрами і сипле. Баба так і бряснулась навзнак. Довго лежала без пам'яті, а як припленталась до своєї хати, так на силу переполох аж дві ворожки вилили. Ну, не буде ж у тебе, хоч на городі нічого сичить. Одужавши баба, а дідо в город був якраз по сусідчену хату. Так не страшно бабі вночі. Вийшла баба на город. Давай витоптувати. Давай рвати. Коли дивиться, це не огудина, не бадилля. Це вона саме гадя із землі висмикує, а вужаки та гадюки так по ногах та по руках не ївця. Ой лишенько, а чортяка залісу. Ко хо хо-хо. Баба на обзер додому. З того часу втихомирилась тільки, сіпивши зуби, зеленіє від злості. А дід собі багатше є та багатше є. Прийде оранка, то вже йому наймет і знає, чи буде мокре, чи сухе літо. Коли мокре, він оре самі горби, а проти сухого – самі долини і низину то в людей жито або повимакає, а в діда стоїть стіна стіною. Та вже почав дід Богу годний знемагати на силі. С ноги вже не стало ставати. Увесь вік муку терпів від баби, Так уже йому і щастя не в підмогу. Тільки подивиться як його великий оруть, або як женці жнуть. Та й додому. Все пильнував неборак домівки. Далі бачить, що пора до Бога йти. Прикликав названого сина свого і того наймета. Да худобу Тобі відписую, та й наказую, щоб ти цього нашого наймита шанував як брата. Він обох нас хазяїнами доставив. За його доглядом повно в нас у дворі і в полі, та, таки візьми, та й поділися з ним усією худобою. Як брат з братом. Е, ні, що. у мене така вдача, що я хіба людям інколи призбаю, а мені воно нінавіщо. Так чим же тебе за твою службу винагородити? Оце, каже, мені вся нагорода, що ви мене прийняли за шматок хліба, не знехтували мене сюрому. А коли вже хочете подякувати, так от дасте мені те, що вам у дворі ні навіщо не потрібне. Та бери, кажуть, хоч що й потрібне. Такого мені не треба. Я собі таке візьму за мою працю, таке, що з його вам хіба шкода, а не користь. Ну, як тобі, знаєш? Привикли вже, що він собі наче придуркуватий. Умер той дід. Поховали його, відпоминали. От уже молода господиня сама та й сама дома. То було дідусю, господі тупає. А тепер уже, як вийдуть на оранку в поле, так вона знає одна. Що іноді й сумно. Отак сидить вона собі якось у хаті, коли ж увійшла до неї баба. То було й двір обходить. А як діда поховали, вона прийшла до своєї, ніби за невістки, та й почала слебізувати. Оце ти все сама в доміці. Песко. А що ж? мушу дитину глядіти? Е, не дає Господь вам діток. На те воля Божа, бабусю? Нада. Ну, така молода, каже їх рідна баба. Та знай сама в Господі. То то мусить бути нудьга? Співаю собі, розганяю нудьгу. Е, та як же самі співати? А ти себе занудиш, дитино моя, пожалься своїх молодощів. А що зробити? Сусідів близьких нема, опріч вас». А в шинок я з роду не ходила. Та ти до себе кого принадила, Песю? Що це ви, бабусю, крий мене, мати Божа, Тіба в мене чоловіка немає. Чоловіку весь денечки в полі, А молодій людині та самотою, та це вельми тяжко. Хоч би до тебе наш дяк ходив. Та нехай йому аби що. Наш що мені той дяк і здався. Розговорив би нудьбу самітню. У купі б заспівали. Він усі гласи знає. Нехай він собі тямиться зі своїми гласами. Бачиш, його паласка вмерла оце на проводи. Так він журиться. От би удвох погуторнили, заспівали б. Нехай лучше в церкві співає, а не зо мною, відказала Феска. Ах, так вип'ємо ж. Хоч і мною за дідову дусу, — каже тоді баба, — і мені нудно жити на світі. Покійник не любив мене, на старості вигнав із хати, живу по сусідах із такою старою бабою, як сама. Та вже тепер нема його на світі, так я й осердилась. А поминати чоловіка годиться, який би він там не був. Це є кажучи, вийняла з-за пазухи пляшку запеканої горілки, поляничку дістала та ще й ковбаску. Випила сама і не віску почастувала, потім вдруге повеселішала наша феска, защебетала до баби, колись тут у сінях двері риб. Кого це, Бог несе, дивляться, аж це той дяк і єсть. Веселий такий, привітний, прийняли його за гостя, почали частувати, уже дяк і гласи свої заводить. Ах, тяжко та тяжко, серце палашко, радуйся, фесько, розригаталась молодичка, завели вдвох пісеньку. Бачить, що справді так веселіше, Ніж самою в хаті сидіти. Дяку же її, І за поперек обіймає, А бабо Бог частує. Тим часом чорт, доходить із чоловіком упруга. Годі! крикнув мого опарений. Годі орати! — Годі, — каже чоловік, — двіски би тільки одвернули, та й упруг. — Кажу тобі, Годі, служба моя скінчилась. Три роки, як три дні, був я в а тепер живи собі, як знаєш, а я побіжу, візьму своє, та тільки мене й бачив. Чоловік дивиться. Чи не збожеволів наймит? А наймит справді, мов, божевільний. Дриманув із поля додому, не гледів від дороги. Мені в так і стрибає. Що тут чинити, покинув чоловіку пруга недогорено. Погнався із волами додому. Доходить до кручі, що над болотом хомової хати. Аж чортяка щось пре. Із царини. Що ж то він несе на плечах? Чи вівчу? Чи підсвинка? Чи міг полови? Не вгадав. На плечах у чортяки є сідна баба. Бувай здоров, гукнув йому отдалеки. А саме скручі спіць. Та й в болото! Тільки й бачили наймита, а баби них і кісток не знайшли в болоті. Ага. От Афеска вже аж тоді призналась, що з дяком співала, як через два роки першу дитину повела. З великих радощів, чоловік! Не бив її за сей, не лаяв, та й як, без кропила, не смів ніколи до його хати приступитись, от так.